Lõunatund Raadios Tere hea ja mõtlev Nõmne Raadio minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulate saadet Vabaduse hääl, järjekorra numbriga 57. Sel nädalal toimusid müra tutvustamise infopäevad, mida korraldas Võruma Arenduskeskus koos Riigi kaitseinvesteeringute keskusega. Teisipäeval Nursi külakeskuses, kolmapäeval Võru Vallamajas, neljapäeval Sooru rahvamäes. Müra toetust olemasolu heigeti välja enne harjutusväljapiiri paika paekut. Erkki rõhutas korduvalt, et harjutusväljapiiri ei ole kinnitatud ja on muutumises, aga toetuste meedia kampaani oma tulete viljadega oli kenasti töös. No, et terve Eesti teaks, kus meid siin kagunurgas ikka üle kullatakse. Sellega seoses esitas MTÜ meie noorsipalu võruma arenduskeskusele märgukirja, millest ei välja rea probleeme ja ettepaneku teha müra uuringute teemal uus avalik koosolek. Eelmine selle teemaline koosolek oli cirkus, polnud uuringudki, ainult häma. Nii, nüüd oletame, et saamegi toimuva korrektseks. Sealt edasi tuleb probleeme. Häirituid on palju, tõsiselt palju. Kui palju kellelegi sellest rahast jätkub ja mis selle summaga tehtud saab? Kas on ka päriselt leevendavad efekti. Üks kohalik kirjutas, et tal on juba kolmekordselt paketaknad ikka kostab toimu müra valjult tuppa. Fassaadi veel helikindlemaks teha on natuke mõtetu, sest pole seina, millest tal praegu praub oleks. Ja tegemist ei ole ei vanaega kehvaremondiga. Selline ongi harjutus välja mõju ümbruses asuvatele kodudele. Ja mitte ainult. Mina elan Mõrru linnas ja on toetuse saajate ringist kaugele, kaugele. Aga mul oli kuid tagasi kogemus, kuidas aknad värisesid kaks korda. Arvasin, et keegi oli vastu maja või sõitis pihta. Ja koha sain kõne, kus jagati siseinfot, et testiti suuremaid pauke, need, mis tulevikus kavas on. Lastesõbralik lingus lapsed õues lõunad magada ei saa. Seda probleemi ei kustuta mitte ühegi rahasumaga ära. Üle Eesti võib muidugi kaasa elada, meie ohverdamisega on nende kaitse võime ju tagatud. Keerake see kagunurk või pahupidi ja lisaks ka teised piirkonnad, kuhu neid paase luuakse. Eks Eesti rahu peabki keegi end ohverdama. Ainult, et see ohverdatav vala on Eesti suurust arvestades absurdselt suureks muutunud ja laienemist ei lõpetata. Juba on avalikult välja öeldud, et NATO plaanib rünnata Venemaad. Ja mitte kuskilt NATO peakorterist ikka nendest riikidest, mis selle sõjääriorganisaatsiooniga lepingud on sõlminud. Seal Eesti. Webisait UAWire.org kirjutab, Eesti on valmis alustama NATO kaitseks ennetavad rünnakud Venema vastu, kui Moskva näitab märke alliansi ründamisest. Teatas Eesti kaitseva peastaabi ülem kindralmajaar Vahur Karus. Kas panite tähele NATO kaitseks? aga meile jahutakse, et NATO just meid kaitseb. Reaalsus on pöörd pildis. Mis need märgid on, mida muska peab näitama? Kui meil siin muud kui suurendatakse alasid, relvastust, räägitakse iseründamisest, loogiline reaktsioon on, et Venema hakkab vastu valmistuma. Ja selle peale saabki öelda, näete ja on märke, et Venema tahab alliansi ründata. Kui asi tõesti sellise rumaluse nii eskaleerub, kas te arvate, Et ida naaber vastu kaaluks ainult kagunurga siikule võtmisega piirdub. Ühel kohtumisel küsiti mikrofoni juures olnud sõjaväelaselt, nii ega aega, ei mäleta, ka üks, et mis sihtmärgid on sõja puhkedes esimesed. Ta vastas Tallinn ja meie, ehk siis Nursi Ja ma usun teda. Ta küll rääkis ka sellest, kuidas õppused karuda talve ka Need magavad ikka edasi. See osa oli Jumbleu. Aga seda sihtmärkite osa ma usun. Et Tallinna inimesed. See võiks teid ka natuke kaasa mõtlema panna. Ja ma kordan, üks ükskõik kui palju raha me kaitsevõimesse ei pane, üks kõik, mitu protsenti meie pühast maast polukonniks ei muudeta, kuni otsuseid juhivad need, kellele sõda on kasulik, on toimuv vaid alatu meie rahva, raha ja maa ära kasutamine. Et välisisandad, mis lugu ei pea, võtavad meid kui vahendeid, see selleks. Aga et omad poliitikud, ametnikud, ärimehed aitavad ka sellele hävingule kaasa, See teeb isegi natuke haiget. Täiesti oks oli vaadata Estonia laevahuku aastapäeval neid kaasatundjaid, oh, neid nukraid pilt kirjanikele. Need samad prostituudid on samal ajal seotud kogu kagunurgast sihtmärgi tegemisega. Ja kumb on suurem katastroof? Siin kohal ma ei pisenda Estonia laevahuku Igal aastal tabab mind see sama häng, miks ei selgitata tõde välja. Miks lastakse ka omakstel selguste rahu saamata teise ilma ära minna, on ainult teoored, aga tõde on vaja. Tõde annab rahu ükskõik kui kole see on. Ja see meie kagunurga tõde pole ka ilus: omad inimesed omasid siit ohverdamas. Kohalike või võib-olla isegi mõnitamise saatel. Või mis see müra kui mitte mõnitamine on? Nursi palu kaitseks Facebooki lehel oli matemaatika kenasti välja toodud. Mürrakaitseks, ustakende vahetamiseks, müravallide rajamiseks, helingindlaks tegemiseks, eraldas riik 500 000 eurot toetusraha. Sellest umbes 25 000 eurot kulub toetuse jagamiskuludeks. Alles jääb 475 000 eurot. Kus ürdas ma kõik. Maksimaalne toetussumma töötutele, puuetega inimestele ja vähekindlustatutele on 8 000 eurot. Ja aga on 475 8000 eurot. Saame 59,375, nii siis toetust jagub 59 inimesele, olgu ümärdame 60. Nende endi poolt on välja arvestatud, et toetusõiguslikke isikuid on 3080. Seega 60 ja käeme 3080 on 0,01948, mis teeb 1,9%. Okei, okay, ümärdame 2%. Raha eraldatakse kahele protsendile inimestest. Aga peavoolu meed vahendusel teadku kogu Eesti, kuidas meid kõiki ikka üle kullatakse, pool milli, kes siin see eluoluga kursis pole, ei teagi, palju siin inimesi elab ja võibki arvata, et mingi kamp hädalda, et sai nüüd rikkamaks. Teisel oktoobril avalikul koosolekul käisin ise kohal. Kuigi mina võrulinna elanikuna, no mitte kuidagi, ei saa mitte midagi, toimuvad alumisest... Ei saa mitte keegi Võruliinna inimestest väljartud poliitikud, ja linna anti miljonid, millega teakse lasteaed, katused kenasti päiksepaneelide täis, ja sest Võruliinna osal 15 linnade teemalises liikumisest, nimetusega Smart City. Võruliinna supervõime on, et majad toodavad ise elektrit, kuidas mõjub päikelastele pikad päevad päiksepaneelide kiirguse all olla. Ja, noh, see ei selleks. Mina oma lapsi sellistesse mammut laste nii kui nii ei paeks. Ma uuri uurisin ühest teabe nõudse, et mis kasu saavad sellest laste ja ehituse läbi siis linnale mingi ühe loomisest LGBT inimesed. Neil juba pole võimalik lapsi saada ja, ja no, taluma peavad ikka. Suured paugud saavad olema sellised, et terve linn vapub. Ma ainult seda kogemust. Vibratsiooni mõju hoonete elujaale saab olema negatiivne. Kinnisvära hind langeb, on juba langenud. Seega sellest mürast lahkumine ei saa ka kerge olema. proovis oma kinnisvära vaha müüa Ja tuttav just müüs Korterikõru linnas. Allahindamisega määratud hinna, sest juba ei vasta ostu huvi objektide tegelikule väärtusele. Aga meie linnaelanikele pole sentigi toetust ette nähtud. Okei, okay, raha ja müra, aga mis on veel suurem probleem? Meid kistakse kaitse võime täheal reaalsesse sõjalisse konflikti. Ma aegalt isegi unustan ära, et meil on välis, välis oht olemas, sest meie oma valitsus oma jätketega on rahva nii võtnud, et lihtsalt ei jätku mahti mitut korraga jälgida. Siin aga väike kokku võtte mõndagest olulisematest punktidest koosolekul. Meie ees olid siis reigi keskuse reigi varametkonna esindaja Tarnet Tõnisson, reigi kaitsinest keskuse Rosin, võruma arenduskeskuse koordinaator Kaira Trumm. kas nad on kursis, mis summades kompenseeritakse mujal maailmas selliste pagastide tegevuse mõju kohalikene. Vastus oli kiire. Kuidas meie majanduslikud võimalused on sellised ja kuidas igal pool on raha vaja, küsitige vastuga Kas ma tean, kui palju maksab transportiamet Tallinn-Tartu maate ääres elajatele talumise eest? On selline summa ja kogu lugu. Ja asi ei ole selles, et meie maa ja rahvas, meie rahva tervis oleksid odavamad kui USA's, või Saksamaal, et meile nii vähem makstakse talumise eest. Asi on selles, et meie poliitikud ja ametnikud on lihtsalt odavamad kui mujal. Ja rahvale siis... Pustatakse ka miskit. Toetuse maksimum summa kohta on 8000 eurot. Korteri maksimumsumma maksimum summa on 7000 eurot müra seina või valli jaoks ja 14000 vassaadi töödeks. Aga vähetamiseks peab korteri elanik taotama toetuse füüsilise isikuna. antakse põhimõtteliselt talusel, mida lähemal piirilesta suurem õigus saada. Olgugi, et müratase ei ole vastavuses kaugusega piirist. Uksuolade juures on kõige suurem mõju, aga seda arvesse ei võeta. MTÜ-sindajad ei välja, et müravalli müra tehitamisega saab luua olukorra, kus need hakkavad harjutus välja mõju hoopis võimendama. Kas võetakse hapiga ka ja spetsialist, et kasvasemel kahju ei tehtaks, ta küsis. Ja Eestis on isegi juhtum, kus müravalli leemadat, sest see just nimelt võimendas müra. Tuetus ei aga, et, aga ütles, et see, neid ei, et nemad sellega ei tegele, nende asja on raha jagada intensiivse tegevuse ümbruses elades ei tähenda fassaadi ainult klassikalist soojustamist. Maja tuleb teha helikindlaks. Ja see on hoopis teine rahaline mõõde. Need niigi need summad ette nähtud töödeks on aruväärsed Ja nüüd kui mõelda, et tingimused on hoopis teised, no, just see sama, et sa lihtsalt ei soojusta maja, vaid sinna on juba vaja teistsuguseid materjale, see on lihtsalt, ongi lihtsalt aru väärne. Ja ma lugesin neile seal ette youwaywire.org lehel kirjutatu Eesti on alustama natu kaitseks ennetavad rünnakud tänema vastu, kui Moskva näitab märkalliansi ründamisest, teatas Eesti kaitseva peastaab üleam kindral major Vahurkarus. Ja ma küsisin, millal tuleb toetus voormajade pommikindlaks ehitamiseks, sest ilmselgelt idanaaberi ei jätaks ju vastu reageerimata. Osasid saalis oli, et mu väga häiris. Esiteks keskenduti, et saaks no, need tuhandeid kätte. Ja teiseks, mu üldu, on lihtsalt talumatu väljavaade, aga kahjuks realistlik väljavaade. Ja... Okei, okay, müra, vibratsioon väljavaade, tuleb päris sõjaline konflikt. Aga kui ei tule seda sõjalist konflikti ja lihtsalt toimub üks lõputu valmistumine aastaid, aasta kümneid, millega me siis silmitsi seisame... 2022. aasta The Guardianis avaldas ajakirjanik Tom Perkins artikli, milles kirjutas, kuidas vähemalt 12 sõjaväe, 12. sõjaväe baasis saastasid teevarustust mürgiste kemikaalidega. Isegi Ameerika kaitseministeeriumi testid näitasid saastajate ohtlikud aset tekitades rahvatervise eest kõnelejates muret. Kemikaalide tase oli lausa šokkeerivalt kõrge. Inimesi peaks suunama alternatiivsetele veeallikatele, aga neid isegi ei teavitata ohust. Leitud ühendid on seotud vähi, neeruhaiguste, sünnidefektide, nõrgenenud immuunsuse, maksaprobleemide ja paljude muudete siste haigustega. Neid nimetatakse igavesteks kemikaalideks nende pikkajaalisuse tõttu keskkonnas. Võt. Ma olen nüüdseks sellistel koosolekutel käinud, ma ei teagi mitmel. Nimetan neid ametnike koosseis ise ränd sirkuseks. Karm publika laeti vastas. Mõnikord hakkas neist isegi natuke kahju muidu ässad, ägedud ameti tegijad, Aga oma sigadustega inimestele silma peab vaatama. Olekud murduvad, paljastub tegelik olemus, nõrkus, haprus. Mulle meenus hiljuti loetud siivadriloogi ja teise osa lõpus öeldu. parafraseerin inimesed ei ole kurjad või head. Nad on kas nõrgad või tugevad. Ja ma olin seda juba varem märganud. Täpselt seda sama loogikat, nad ei ole kurjad, nad lihtsalt on nõrgad. Ja selle asemel, et asuda enda kasvamise väljakutsele, et olla siis midagi enamad, keegi enamad. Sest noh, kui ma poliitikutega kokku puhutsin, siis ma hakkasin mõtlema sellel, et ah kui nõrgad, nad on õhku täis üldusti üleolekud mitme jagu, aga olemuselt pisikesed ja nõrgad. Ja selle asemel, et asud enda kasvatamise väljakutsele, selle ei kergema vastupanud teed, Kui mul on võim ja raha, siis ma olen keegi. Aga ei ole. Materiaalses plaanis on kõik kaduv. Näiteks asub sinu uhke kodu Ameerika baasile loovutatavale, et väga lähedal. Ja küll sind survestatakse, kui all annad ja kui ei anna, leieb võimalus. Näiteks võimalus eri olukorraks, kus tehakse asi ära sund võõrandamise korras. Okei, saad raha, millega ostad uue uhke elamise lahkud, jätad oma juured, Ja seda kaugemale sa liigud enda päris tugevusega kontaktisaavutamisest, pead veel rohkem panustama illusioonile oma tugevusest. Norsipõlu.org lehelt saab lugeda, et riigi katsinesteeringute keskus taab omastada veelki rohkem kodusid. 27. septembril 2024. riigikaitseinvesteeringute keskus tavalikule väljapanekule on pandud Norsipõlu laiendamise korraldus koos Natura asjakohase aruandega. Presideates ei mainita kordagi, pea, kordagi peale piiri korrigeerimist, et kas ka omandatavate kinnistute arv on muutunud või mitte. Sellest peab nutikas inimene ise lugema eelnõusisukatest dokumentidest, et oluline info üles leida. Eelnõuseletuskirjast selgub ootamatult, et Tärkiks soovib senise 22 hoonestatud kinnistu asemel nüüd endale saada 27 noorsipal hoonestatud kinnistut. Nüüd sai tuue haritus välja ja senis alastatud piiridavalikuks. Inimesed, kelle kodudele küüsi taha, ei pruugi praegu toimuvasti isegi teadlikud olla. Taalt üks annagandi peremees ei olnud. Sai shoki, kui naurmeest alle õhtukuole külla läks ja kaarte näitas, et tema kodu ka sees on. Sein hoolib jõuline asja ajamiskultuurne ja ju juustruktuuridel. Soovikorral leiate selle artikli koos kaardiga lehelt kus juures müratoetust jagatakse alusel. Mees saate saates ütlesin, et RKIK plaanis avaliku dokumentiregistri niljaks kuuks avalikusest ära võitam. Avalik dokumentiregister on aga MTÜ meie nursiupalu jaoks ainuke võimalus infot saada. Seda nii käimas oleva viie kohtuprotsessi jaoks, kui riigi keskuse tegemistega kursis olemiseks. MTÜ on kui palunud ennast kõigi välja laiendamisega seotud protsessides kaasata, kuid kahjuks ei kaasata. Selles eest alustati katsionisteeringute keskuse suhtes menetlust. Andmete varjamise eest. Aga seda ainult tänu MTÜ esindajale Hennu Nurmsalule, kes saatis Andmekaitseinspeksioonile sekkumistaatuse ja palus abi, et dokumentiregister esimesel võimalusel avataks. Nüüd uurib Andmekaitseinspeksioon avaliku teabiseaduse rikkumise põhjusi ja lubas registri uuesti avada. MTÜ meie Nursipalu kaitseb päriselt Eestit. See, mis toimub Noorsipalus, ei puuduta ainult kagunurka. See määrab terve Eesti saatuse. Ma palun teil seda olulist ettevõtmist toetada. Pangarekwisiidid leiate veebile noorsipalu.org. Kui vähegi võimalik, siis palun toetage ja andke oma panus. Ma tean, et majanduslikus plaanis on juba täna inimestel ük tegu, et hinna- ja maksurelliga sammu pidada nii, et katus pea kohale jääks ja nälg näpistama ei asuks aga tuskatekital moment on see, et me ise maksame kinni meie vaesusesse viimise. Maksame kinni isegi propagandakampaaniad, mis aitavad rahval mitte märgata, mis tegelikult toimub. Üks hiljutis ja avastusel Facebookis tegutse visiknimega Paul Saar, viskas ette tema enese poolt sponsoreeritud postituse Reil Baltika, ajalooline projekt, mida Kreml kardab. Kreml kirjutatud läbivalt postituses väikes algus tähega. Nii palju nad oma sihtrühmast lugu siis peavadki. Ah, sõna Kreml müüb, mõjub ja kirjutamegi väikse tähega. Need lollid vast ei tea, et tegemist on kohanimega. Igatahes keskendus postitus sellele, kui hea asise reilpaldi kõik on. Postituse lõpus Paul Saar, kogukonna armas Eesti looja. Ja Tärnike, artiklis on avaldatud autori isiklik arvamus. Hakkasin siis uurima. Mis asi see Armas Eesti on, leidsin lehe, kus oli sõna, sõnalt sama kiidulaul, mis ma just olin lugenud, on Paul Saare arvamus. Armas Eesti lehel on postitusele levitamise eest maksjaks märgitud Armas Eesti. Asi haiseb aga nii, et see pulmaksdakse kinni reilpalti kõilarve kulude ridadel. Armas Eesti on siis kogukond, mille Facebooki leht oli järjepanu avaldanud oi, oi kui kauniid isamaalise patriootlike postitusi, Kõiki eestlastele südame lähedasi tähtpäevi on peetud, aga äkitselt oleks nagu viirusarvutisse löönud ja kõiti kokku selline asi. Mis on leitav nii Paul Saare kui armas Eesti Facebooki lehtedelle? Rail Baltica, ajalooline projekt, mida Kreml kardab. Täna tahaksin kirjutada ühe suurimast projektist meie riigi ajaloos. Kahtlemata Reil Baltica on tähtis kasulik ning vajalik projekt, mis tulevikus annab palju ja muidugi seda mõistavad absoluutselt kõik adekvaatsed inimesed. Plussid. Mugav kiire ning sõbralik rongi Riia, Vilniuse ja kogu Euroopaga. Mugava rongiga mööda Euroopat reisimine on suurepärane võimalus nii meie kodanikele külastada naaberriike kui ka turistidele külastada Eestit. Rohkem turiste ja rohkem raha. Siin pole midagi arutada, sest see on absoluutne pluss. Tuletam meelde, kui kaua reisid aega võtavad. Tallinn-Pärnu 42 minutit, Tallinn-Riia tund 42 minutit, Tallinn-Vilnius 3 tundi 38 minutit. Linnade areng. Kahtlemata kiirraute ja uuendatud rauteterminalid olemasolu aitab linnad arengule kaasa. Näiteks Tallinnas. Reilpaltika terminali ümberehitata, ümberehitatakse terve kvartal, laiendatakse lennujaama ülemiste keskuse ning rajatakse ka Euroopa Park. Ülemiste sitist saab üks Tallinna tähtsamid kohti. Olen kindel selles, et Reilpaltika uued terminalid avaldavad teistele linnadele sama head mõju. Ma ei tea, siin Uued pargid ülemiste siti areng ja kaubanduskeskusel laienemine, mis annab lisatöökohti. On vajaldamatu suur pluss. Reil Baltica on kõige kiirem maismaa ühendus teiste NATO liitlastega. Muidugi projektil on palju positiivsed külgi tavalises igapäevaelus, kuid eelkõige Reel Baltica on oluline osa meie riigikaitsest, kuna see võimaldab liitlasvägede tehnikat Eestisse siirda võimalikult lühikes ajaga. See on oma ajaku, kirja kirjavigu, ma, ma loen ette. Loomulikult see hirmutab Kremlit ja nad teevad kõik, et seda projekti takistada ja diskrediteerida, levitades oma propagandistide kaudu valesid ja vandeneu teooriaid. Riigikaitse tugertamine, see on alati pluss. Seda tasub mõista, et kui Kremlile ei meeldi see, mida me teeme, siis tähendab, et teeme kõike õigesti. Ma näen selles ajaloolises projektis ainult ühte miinust. See on vale aeg. Olge mausad, praegu pole meie riik kõige paremas rahalises seisus Eesti ajalu suurima projekti elluviimiseks. Reelpaltika ehitust, kaitselini rajamist ning suuremahulist laskema on ostmist oli vaja alustada palju varem, soovitatavalt mitte samal hetkel Kuid minevikust on alati lihtne rääkida, kuidas oleks olnud parem, kuidas tasustollel võimalusi realiseerida nii edasi, täna see pole enam oluline. Fakt on see, et Eesti vajab reel Baltikat. See on mugav, kiire ning keskkonnasõbralik transport, meie linnade tulevik ja mis kõige tähtsam, areng. Paul Saar kogukonna armas Eesti looja. Nii, nagu no, ilus see elu oleks, kui oleks nii piisavalt loll, et selle iba õnge minna. Vabandust piisavalt adekvaatne. Luuautori kohe alguses ütleb ära, et adekvaatselt mõistavad. Ma kommenteerisin mõlemal lehel olnud kiidulaule viisakalt ja otsa koheselt, mille peale mõlemad lehed, nii Paul Saar kui Armas Eesti, hakkasid minu jaoks eksisteerimast. Mind blokkeeriti. Koleeg, info infot jagas, ütles, et meie kommentaarid kustutati. Lehedega toimivad edasi. Reel Baltica osas arvan, seda kasutama hakata polegi plaanis. Kuni toimub planeerimine, ehitus, raha liigub, saavad kaasosalised oma isiklikku jõukust suurendada. Ühtki me nendel rööbastel vajavalt näeme. Aga mine tea, võibolla, pole jätkub rahaga suure jooneliseks lindileikuspeoks ja üks uhke rong teeks ürituse hoobilt atraktiivsemaks, Kui üldse nii kaugele jõuame. Aga kindel on see, et mingil hetkel on keegi ja kindlasti keegi teine süüdi selles, et reilpaltikat ikkagi ei saanud soovitud kujul töösse. Ja nuklalt lepime, et läks nii maapöörati pahu pidi, inimesed aeti kodudest välja, niigi kohutavas seisus, riigi eelarve keerati hullemasse kraavi, Aga no mis seal ikka elame edasi? Komplimentina võib muidugi võtta seda, et valitsus natuke meie mõtlemisvõimet siiski hindab. Pean silmas suure joonelisi ettevalmistusi rahvarahutust alla surumiseks. Võrvlinna näiteks rajatakse 9 miljoni eest sise ja taktikahoone, mida hakkavad kasutama lõuna Eesti politseinikud, abipolitseinikud ja päästjad no, Haritama peab 9 miljonit. Nursipaal oostuti kohalikelt oma poliitnugu, ära näiteks 10 miljoniga. Iga oma valitsusse ja oma jupikese, millega rahvale näidati. Vaatake kui hea, kes tegi kooli, kes lasteha ja nii on hoopis lihtsam ju kahjulik asju läbi suruda. Kui poliitikud, reeturid, kelle rahva siis on valinud, ka säitavad. Sääne sai siis vabahuse helü. Ma tiia, et kui sa elad Võromaast kavamball, sest tundus, et nursipalo sind pututai. Ja tegelikult pututasiks. Kui mina ütluses lõpetami kagunukaist saismese, sest tal on väga suur mõju terve Eesti saatus ole. Nii et ole häe ja tukkami tegemisi kui vähegi saat. MTÜ meie noosipalule teetu et jätva kõik kohtu kuluda katmises. inimese esitegutse see vabatahtlikult, ummi kohustuisi ja elo kõrvalt. Naumava Mia Kangalase avitamineid. Aitjuma! to pay for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense. Today, as a special subcommittee of the House Committee on An American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, should look forward to five more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the seven o'clock edition of the news. Good night. Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nomeradio.ee